Шукала. Пішло умлюваючим шепотом з уст матері. У неділю рано жне Тетяна в ліс. Мати не здержує її, бачить гірше, як сопротивляється. Нехай, думає, відсумує свої гори в лісі, де його здобула. Нехай буде якийсь час свобода і воля по душі усім що забажає, а там побачить. Тут, в долині, вона негодно її успокоїти, тож як її серце бажає, так нехай їй буде. Тишині лісу вона поволі подужує. День за днем, чим раз більше доведе її до спокою, а там, може, і стара Мавра розважить потрохи своїм словом, вона їй, як друга мати, Вона, мати, поки що безсильна. Іде Тетяна не своїм кроком то вгору, То в долину білою стежчиною, Раз широко отвореними очима, А раз із стуленими, мов дрімає, А все пролихо топляться в неї думки Та про те, щоб його убити». Аж опинилися коло Маври. Але чого вона до Маври? Вона, здається, до неї не хотіла. Вона по цвіт папороті прийшла. Ага, схаменяється нараз. Вона хотіла того, щоб Мавра спитала про Гриця, Про лихораду дала. Мавра? Вона розсмівається. Мавра не дасть Ради. Її від Маври відпихає. Її від Маври страшно. Мавра вже не любить її. Вона любить настку. Розпочаючи отак, Тетяна не помітила, що опинилася коло відчиненого вікна Маври. «Так». Їй від маври страшно, тому вона під її вікно сховається. І з тою напівбожевільною думкою вона притискається під вікно на призві до стіни і, заривши руки в волосся, що давно розбурхане, звисає чорним шовком по плечах і, столивши очі, сидить нерухомо. У її душі заходить щось страшне. Вона нараз не знає, чого прийшла, забула, чого сама хоче. Ой як страшно, хіба пригадає? І, ніби пригадуючи, вона безсямки риє в волосі. Чи чує які звуки округ себе? Ні? У її голові мішається. І мавра, і гриць, і світ папороті, і вінок з Івана Купала, і те лихо, що в грицю заховалася, і котре вона має убити, остаточно вона не знає нічого і шарпає все далі несвідомо довго шовкове волосся своє. Нараз здіймає голову і відсуває високо чорні брови. «Що це? Чи вона досі не чула? У маврині хаті мужеський голос. Вона напружує слух і слухає. Слухаючи, мов відзискує свідомість і з тим, чим раз, то блідне». Серед дні у Мавриній хаті чує той самий голос, що передавав їй звістку, що Гриць настку бере, двох відразу любив. Він саме оповідає, щоби їм обом, Маврі і йому не йти тепер до Гриця, признаватися до нього, розповісти йому, чий він син. Бо він циганів не любить і, може, і господарів проти себе звороховить, як довидається, що він бідної циганки син